Подалі від шаленої юрми. Томас ГАРДІ. Переклад Де ТРУЦЕНКО. Розділ 47. Пригоди на березі моря. Трой прямував на південь. У нього було чимало пістав шукати притулку де завгодно, тільки не у Ведербері. І відразу до одноманітного фермерського життя гіркий спогад про ту, що лежала на цвинтарі, і каяття, і ворожість до дружини, згадуючи сумні обставини, за яких померла Фанні, він знав, що ніколи не забуде цієї картини, і тепер йому вже неможливо жити в маєтку О третій годині дня він наблизився до низки пагорбів, які простягаються вздовж берега моря утворюючи бар'єр, що відокремлює населену частину краю від порівняно пустельної берегової смуги Просто перед ним височів схил пагорба задовжки змилю А тим схилом поп'ялася пряма дорога Передні і задні схили потроху зближувалися змикаючись на вершині конуса, що стріміла в небо, десь на висоті двох миль. Того сліпучого дня на похмурому узгір'ї не можна було розгледіти жодної живої душі. Трой піднімався на пагорб крутою дорогою, зморений і прогнічений. Такого стану він давно вже не зазнавав. Повітря було тепле і вогке. Вершина пагорба, здавалося, відступала, що вище він підіймався. Аж ось він дістався перевалу – і небачена велична картина раптом приголомшила його, як оту колись вразів Бальбоа тихий океан, що відкрився перед ним. Безкрає море де покреслене легкими лініями, наче викорбуваними на його сталевій гладінні, лежало до самого обрію. А праворуч біля порту Бедмут вечірнє сонце розкидало по морю своє проміння. На його сяйливій, наче відполірованій поверхні, помало згасали барви. Ні в небі, ні на землі, ні на морі око не бачило жодного пороху, крім кипіння коло найближчих безкидів молочно-білої піни, клапті якої, мов язики, лизали берегове каміння. Спустившись із пагорба, Трой опинився у невеликій бухті, оточеній скелями. Трой отямився від журби, вирішив відпочити і покупатися, а вже потім йти далі. Він роздягнувся і кинувся у море. Він був умілим плацем і йому стало нецікаво плавати в закритій бухті зі стоячою у ставку водою і закортіло погойдатися на хвилях океану Він хутко проплив поміж двома великими безкидами, які можна було назвати геркулесовими стовпами цього мініатюрного середземного моря Як на лиху коло бухти проходила течія, про яку він навіть не підозрював Не становила вона труднощів для легенького судна та була дуже небезпечна для плавця Трой відчув, що його потягло кудись ліворуч, а потім викинуло у відкрите море. І тоді він згадав, що це за місце і яка у нього зловісна слава. Не один бідолаха, який ризикнув тут купатися, благав Бога послати йому смерть на суходолі. Але його благання, як і благання Гонзало, залишилися без відповіді. Трой почав уже підозрювати, що і на нього чекає така сама доля. Він зморився і тепер на силу тримався на воді, намагаючись дихати носом. Весь час він перевертався на спину, плив батерфляєм і вдавався до інших прийомів, аж вирішив спробувати останній засіб – лягти на воду і постаратися десь добитися до берега, легкими поштовхами пробиваючись крізь течію. Він не знав, де йому потиланить вибратися на суходіл, тому що берег помало пропливав повз нього. Та все ж таки він наближався до краю довгої коси, що виступала праворуч на тлі залитого сонцем неба. Раптом щось промайнуло біля неї. То була шлюбка, що пливла у відкрите море. Там сиділо декілька моряків. У троє відразу ж прибуло сил, і він вирішив продовжувати боротьбу. Загрібаючи воду правою рукою, він почав махати лівою і щосили волати. З шлюбки можна було розгледіти його білу постать у воді, що вже стала темною на сході, і моряки відразу ж помітили Троя. Розвернувши шлюбку, вони дружно налягали на весла, і вона полинула у його бік. За декілька хвилин два матроси затягли його на корму. Вони були з екіпажа Брига. Їх послали на берег по пісок. Вже стало холодно троє дригонів, і матроси трохи вдягнули його в свою одіж. Вони пообіцяли одвести його на берег уранці, і, не гаючи часу, взяли курс на рейд, де стояло їхнє судно. Ніч помало спадала на неозорі водні простори. Неподалік... Там, де звивалася берегова лінія, почали спалахувати ланцюжком жовті вогники, сповіщаючи про те, що тут лежить місто Бедмут, і на його головній вулиці запалюють ліхтарі. Над водою тільки чутно було репіння весел. Шлюбка летіла вперед. Світло міських ліхтарів ставало дедалі яскравіше. Його відблиски, що падали в море, розтинали хвилі, ніби мечі. Аж ось перед шлюбкою виросли невиразні контури кораблів. І за хвилю вона підпливла до свого судна.